Tot i el cel negre i amenaçador, Sant Jordi aquest any ha sortit del carrer i millor encara ha fet que tota la ciutat sortís a voltar encara que no comprés cap llibre animar-se amb el dia de la cultura catalana per excel·lència. En temps de crisi com els que estem vivint, és cert que el benestar emocional té un valor que cada cop està guanyant més pes i jornades com les d'aquest dilluns són instruments al servei de tots nosaltres per tal de fer un parèntesi en la rutina diària i tractant-se de dilluns per gaudir d'un començament de setmana una mica menys feixuc del que suposa per a molts. La lectura, més enllà de l'enriquiment per personal i cultural té una capacitat meravellosa que ens permet fer coses mai imaginades com plantar-nos enmig del desert, pujar al capdamunt de l'Empire State o rememorar goals històrics, tot plegat gràcies a la imaginació i a les ganes de tots nosaltres d'imaginar un món que de ben segur sempre es pot millorar. Radio Metropol té la paraula Albert Segura Aquesta setmana comencem per la capital de la nostra comarca, Sabadell, i amb una dada preocupant perquè la demanda d'aliments per part de les famílies que no poden assumir-ne la compra ha incrementat un 75% en tan sols un any. L'enduriment de la crisi econòmica ha provocat, a més, un canvi del perfil dels sol·licitants, on s'hi suma cada cop més la classe mitjana de nacionalitat espanyola. Això ha provocat que la iniciativa local de recaptació d'aliments hagi avançat unes setmanes la campanya prevista per finals de primavera. Es tracta del rebost solidari de Sabadell, una iniciativa nascuda l'any 2009 per tal de fer front a una demanda inicial d'ajuda per a famílies, la majoria nouvingudes, que tenien dificultats per comprar menjar. Tres anys després, el 2012, aquesta demanda s'ha accentuat i compta amb tres campanyes de recollida anuals, de les quals la primera, prevista per finals de primavera, s'ha avançat després de constatar un increment del 75% de la demanda en tan sols un any i un 23% des de principis del 2012, superant així les 2.000 famílies demandants. Pepi Rodríguez, presidenta de l'associació, assenyala que els perfils de la gent que sol·licita l'ajuda ha canviat en aquest temps. El perfil es muy diferente. Ya no hablamos de las personas que anteriormente estaban en una situación social que costaba de sacarlas de una exclusión social, sino que ahora son españoles que han tenido pequeñas y medianas empresas, familias que han trabajado los dos, que han pagado sus hipotecas, que han tenido hijos estudiando y que en estos momentos muchas de estas personas están recogiendo alimentos. la asociación ha convocat pels dies 4 i 5 de maig una campanya de recollida d'aliments en 25 estauritats aliments de la ciutat on s'espera superar els 25.000 quilos de menjar com ara galetes, pasta, oli o sucre que més tard es repartirà entre les famílies sol·licitants aquesta ajuda. Mm. I saltem fins a Sant Cugat del Vallès, però per parlar de luxe, joc i misteri. Estem parlant, però, d'alguna cosa que va passar ara fa 100 anys, concretament l'entrada en servei del Gran Casino de la Rabassada, un centre de joc i lleure situat a la carretera de la Rabassada just a tocar de Barcelona. Ens trobem a l'any 1911, en un moment en què en diferents punts del territori europeu s'estan erigint casinos, llocs on les classes benestants de les grans ciutats hi anaven a passar els dies en hotels, gaudir dels seus parts d'atraccions i els més valents a jugar-s'hi els seus diners. Lluís Campins és el director del Museu de Sant Cugat. En el cas de Barcelona, a més a més, se li feixis al parc d'atraccions prou agosarat perquè té algunes connotacions que ens podrien remetre d'alguna forma als grans parcs d'atraccions actuals. No? Hi ha, per exemple, una atracció, que és el Watershoot, literalment la caiguda a l'aigua, que avui en dia és una de les principals atraccions de Port Aventura. No? És una canoa a la qual baixa per una rampa i cau en un llac. Doncs això, el 1911, era una de les principals atraccions del parc d'atraccions. Una muntanya russa que, novament, va a tornar a ser la més gran d'Europa en el seu moment. No? El parc d' era espectacular per l'època i tot plegat es pot veure al Museu de Sant Cugat on aquesta mateixa tarda obre les seves portes una exposició dedicada al Gran Casino. Aquesta majestuositat ve acompanyada de misteri on algunes veus expliquen que entre les sales del joc del recinte hi havia una sala de suïcidis, un espai reservat i íntim on es donava la possibilitat que aquells burgesos que havien perdut tots els seus diners en el joc poguessin desaparèixer d'una manera més digna. Precisament el joc va ser la clau de la seva caiguda. Per què es va prohibir el joc? De fet, estava prohibit, perquè hi, hi havia com una mena de buit legal. Segurament els promotors del casino pensaven que podrien, a partir de les de les seves influències, i de, pensaven que s'alliberaria el joc, com estava passant a la resta d'Europa, van obrir el casino. El que passa és que justament l'estat espanyol, doncs, el lloc d'alliberar-se del joc, d'alguna forma en la construcció del casino de la remassada, quan ja existien altres casinos, de totes maneres, com deia el de Sant Sebastià, per exemple, va generar una polèmica que va dur a la prohibició explícita i total del joc. Per tant, el, el casino tanca com a tal, i queda el restaurant, hotel i vespre, Però, clar, el motor del projecte era el casino. El que feia pujar la burgesia a la coltzerola era el casino quan aquest element es perd que s'acaba fent inviable el conjunt del projecte. Fins al gran casino hi arribava una línia de tramvia des de Barcelona que amb la caiguda de la seva brillantor es va tancar, tot i que el casino va seguir funcionant com a espai de lleure fins a finals de la guerra on una foto testimonia el sopar d'acomiat que s'hi va fer a les brigades internacionals. Finalment, a l'any 1942, el propietari dels terres va anunciar l'enderroc del recinte i va vendre tantes peces com va poder, deixant únicament de peu algunes parets que encara avui serigegen enmig del bos de Collcerola. Que l'estím és del quemeststimul. La tecnologia ens depara moltes coses en el futur, però de moment és qüestió de preocupar-nos del present. Amb en Sergi Calles, Sergi, molt bona tarda. Molt bona tarda. Una tecnologia que a vegades ens bueno, en juga amb les passades, com comentarem més endavant, però també eh, ens aporta noves sorpreses, com per exemple la vinculada amb dos monstres com són Facebook i Instagram. Sí, uh, perquè bueno, el, el, la setmana passada, amb aquell recull de coses pendents que teníem, a vegades vam deixar això, perquè ja, ja és una notícia sé si que fa uns dies. I és, bueno, Instagram ha fet notícia per dues coses, primer perquè eh, per fi els botis d'Android en poden disposar. D'entrada Sergi, expliquem què és Instagram per la gent que és tecnològicament eh, analfabeta. Expliquem què és exactament Instagram. Bueno, si és tecnològicament analfabeta li vindré una mica gran, eh, tot plegat. Sí, bueno, posem uh, per cas doncs... que coneixen les, les càmeres de tota la vida de, de carret de fotos. Instagram ve a ser una xarxa social uh, on el que compartim són imatges simplement, eh, sense gaire sense contingut a nivell textual o, o altres coses o vídeos o coses d'aquestes o sigui, tu tens un smartphone fins ara només iPhone a partir d'ara hi ha Android també tu fas una foto i la comparteixes l'atractiu que és? que la fas una foto i a més tens un catàleg de filtres la qual cosa pots eh, fer que aquella foto sigui més, més atractiva visualment per exemple, fos, eh, filtres una foto antiga, l'auto sèpia, uh, blanc i negre, aquestes coses no?, i la comparteixes. I uh -huh. social perquè el que tu fas és uh, seguir determinades persones, Tu entres a Instagram i veus allò que la gent va penjant. Hi ha gent que fa servirnt en aquest entorn social d'Instagram propi, hi ha gent que la fa servir únicament per tirar la foto i després compartir-la a Twitter. Uh, hi ha gent que fa servir les dues coses, depèn de quines fotos depèn de tot. O si sigui, al moment que tu fas la foto la comparteixes amb els teus amics d'Instagram i la pots després penjar a Facebook i a Twitter. Uh -huh. Sí, és això És això, és això Més o menys Vindries això, vindries a ser això uh, Ha tingut una importància brutal No sé quants usuaris tenia uh, d'iPhone Però sí que era una cosa allò molt exclusiva Sí, sí. podies fer a través d'iPhone Sí, oh. si tenies un Instagram I això volia dir Si punjaves una foto a la xarxa feta amb Instagram significava que tu eres d'aquella classe tan, tan, tan, tan selecta És classe alta Que tenen un iPhone Sí, sí Un lava Sí, sí, sí. Uh, Bé, bueno, de fet... O sigui, tu quan penjaves la fotoquesta aquesta, potser algú altre... O sigui, potser, jo podia passar un enllaç, per entendre si el tingués, no? I podies veure la foto, però no podies accedir a tot el meu historial, a fer d'amic i tot plegat, no? O sigui, algú, potser algú ha vist alguna cosa d'Instagram, però no sap ben bé què va per això, perquè la vist és de fora, diguéssim. Per tant, els usuaris d'iPhone eren privilegiats perquè tenien això, i els d'Instagram, el que fèiem era... Ai, els d'Instagram, els d'Android el que fèiem era crear tota una sèrie de programes clones o programes feien el mateix amb altres companyies, moltes empreses xines i coses d'aquestes que feien aplicacions, que feien el mateix, no? Sí. Però no era Instagram, la gràcia Instagram era que tenien allà tota una massa social, o sigui, tu, vale, tu podies fer les fotos però només amb, amb els que tenien Mytubo o altres coses semblants. Si, sí, tu tenies una, una foto que se semblava a les que podies manipular de color i de textura i tot amb Instagram, però la podies compartir directament a Facebook o a Twitter o algo així, però no podies incorporar-te dins d'aquesta xarxa d'Instagram. No, podies fer xarxa dins del teu grup, exacte, també. Exacte, exacte. I els tenim MyTubo, o sigui, una cosa de, de... Però ja no hi era Instagram. De bandes. Ja no hi era Instagram i estaves allà. Uh, el, el aquest mes que ha passat doncs, fa uns dies, doncs que uh, Instagram ha fet l'aplicació per fi per Android amb la qual cosa s'obre a que tothom que tingui un smartphone pugui donar-se d'altres d'Instagram, pugui buscar els seus amics i pugui començar a, a penjar fotos. Uh -huh. sí? ah, amb la qual cosa, clar, l'iPhone riuen, diuen «No, clar, nosaltres ja portem un cicle, no?», o sigui, vam començar fent fotos de, de, de gats i de, i de menjar i ara estem en una altra fase on hem deixat aquesta, aquesta època i ara fem coses més interessants. Ja arribaran tots els d'Andreid amb les seves fotos de gat, de gossos... De, de qualsevol cosa, de, de fotos del carrer, de paisatges i tot això, no? uh -huh. i em fan una mica com de, de broma. Però o sí, sigui, com, si, o sigui, com que, de fet, els el monestres, en, en el fons, aquesta aquest mena era com de desprestigi, no? Fins ara ells eren, eren diferents, eren els bons, eren els que tenien. Els guais, els guais. I ara venen els altres, no?, la, la classe obrera, eh? Eh, que se'ls puja aquí i comencen també a, a, a fer fotos di sí, com sigui està bé, de fet està bé que, que és una mica de, de tothom pugui participar en aquesta xarxa, com si més no, després això tenien altres, altres sistemes que feien el mateix, però no era el mateix, era una mica estrany, tot plegat. Uh -huh. Jo de fet, a, a mi no m'agrada gaire Instagram. Bàsicament perquè eh, si, jo vull, si jo vull, fer una foto i compartir-la a Twitter, no faig una foto i comparteix a Twitter, va fins uh -huh. No cal després de fer-li un filtre il·luminar -la, i il·luminar-la i fer-la mona, sí, sí. Sí, sí. Eh? No fer-la mona, dir-que, i manipular-la perquè quedi super bucòlica. Oh! Es que al final totes són iguals, Som, com que tu em els mateixos filtres i el, el, totes són igual fotos tortes amb un filtre així saturat i no sé què, són sí. molt avorrides, no m'agrada. I a nivell d'entrar dins allò la xarxa per fotos de fotos de fotos tampoc, perquè moltes de les que hi ha, de la gent que conec i tot plegat, també moltes són això, fotos del gintònic ara vaig a fer no sé què, pa, fotos del gintònic ara vaig a fer eh, una mariscada foto de la mariscada, no? Jo que sé, ho invento o, o foto del gat, o foto del gat o, o, o, o de qui sigui i realment no em sembla massa, massa interessant em més interessant a mi com a xarxa, doncs, o a Twitter o Tumblr o una cosa d'aquestes, mm -hmm. molt més divertit però vaja, és una opinió, eh? Feu el que vulgueu el que vulgueu, fer el que vulgueu l'altre problema amb Instagram és que els usuaris d'HTC concretament de models com l'HTC Desire no poden accedir i tampoc per falta d'espai bé, bueno, sí que poden accedir-hi, però han de triar què vols tenir, Instagram o no sé Twitter, per exemple, Exacte, no? Sí, sí, sí, la qüestió és que, eh, però si, si han de prendre el teu telèfon, Albert no, no, per això dic, els HTC Desire concretament, que és el que tinc jo, no, ja, per exemple de i de com la distribuessis clar, clar, clar no, però, però a veure, no sé. si pertania al Instagram t'has de borrar, pues, la palabra dos, t'has de borrar també el Facebook, t'has de, clau. Hom de veure quina tradició, televisi... o si sigui, alguna de aquestes el putxet el pot ensalar Sí, no, però molt poques, molt poques. Sí, no ho sé, no ho sé, no ho sé. Sí, sí. No, però... de... Oye, ¿y tu teléfono qué hace? El mío echa fotos, ¿ah? ¿eh? Pero llama. Me... Es que le he tenido que borrar la función de llamado porque... funció de llamada. Ya no tengo contactos. Ya no tengo contactos. No, jo, de fet, eh, sempre que entro a Google Play, que és el lloc on des on descarregues les apps d'Android. Uh -huh. Eh, la veig allà i clar està allà com molt destacat no? és el és el producte destacat d'allà de, de, de, de... i sempre tinc la tentació de descarregar-lo però tinc no, que després no piquebrà i, i allà es queda mm -hmm. no ho he provat però si després puc descarregar i m'obre'l a l'SD ho has provat tu? no, no, no es pot. jo ho he provat i no es pot ah, però tu quantes apps tens per, per fer trucades que no, o, o missatges que no siguin via clar, el telèfon? jo tinc el, el whatsapp que té tothom ja sí. i tinc una una altra aplicació que es diu Viber que serveix ah. per fer trucades. Ah Eh, ah, clar, però escolta, va molt bé quan estès a l'estranger, eh? Ja, però jo noixo. Bueno, ben, clar, si no és de l'estranger no et va bé, però jo per feina quan he conegut de sortir, trucar a través d'allò és una meravella. Va, però jo no fa servir perquè dic, que em serveix això si no tinc uh, Estranger. Wifi. No, clar, que és d'altres, si no tens connexió Wi-Fi és un altre. Mmm, clar, si vaig connectar-me a l'estranger, però primer que me gastaré tot i després que que enllà més lent que la punyeta. Ah, sí, així, sí, sí. Sí, sí. no fa servir. Sortant no tinc aquesta aplicació i podria descarregar l'Instagram si volguem. bé. No sé eh? sembla que són 10 megas o així i no ho no pots instal·lar la l'SD segur? No, no, no pots moure, no pots moure. Ara poso ho pots descarregar, a què passa. Vinga, va, a veure, a final de la secció ho mirem. En què ha passat? El cas és que Instagram ha tingut tanta volada que ha vingut el senyor Zuckerberg i ha dit «Esto me interesa». Ha dit «Esto me interesa, me gusta, creo que puedo hacer dinero». Uh, de, de fet, jo crec que suposo que devia estar al superfíl i devia veure gent que penjava coses amb un format que no, o sigui, un sistema que no era el seu. I després de tocar-se la barbeta durant 8 hores i fer... Ahà, ahà... Instagram, eh? Instagram. Va comprar. Uh, va comprar per mil milions de dòlars... Diu res, no res. Dòlars americans. Sí, sí. Uh, Facebook va comprar Instagram, amb la qual cosa, uh, a partir d'ara, suposo... Uh, encara ha perdut més aquell, aquell... Aquell... Aquella etiqueta de glamour, no? de cosa única. Sí. Amunt que Facebook ho, ho compra ja es converteix en una cosa mainstream. Ara estem esperant aviam quan... Uh, hi ha Instagram per, per PC, no?, ja serà el següent pas i, i s'acabarà de destruir l'origen, no?, uh, que, era, que només podria ser foto per telèfon, i que era tot com molt així, molt, molt limitat i tot plegat. Uh -huh. Però bé, ja veurem, no ho sé, no ho sé. De fet, no sé, Facebook és una jugada super, bueno, brutal, aquesta, aquesta, aquesta jugada. Una jugada maestra, sí, sí. S'ha fet, fet un paquet super important, per Facebook és una cosa allò com mal vista i tal, ah Facebook l'enemic o i tal. I dir, no, no, ara sóc el dueño d'Instagram. Ah, clar, que eh, si Facebook clar. té Skype i té Instagram, ja ho tenim tot. Té Skype també, jo ja perdut. Sí, sí, es va fusionar amb Skype i poder, bueno, en principis per poder fer videoconferències i tot plegat. I ara veig aquí que Instagram té 30 milions d'usuaris. Uh -huh. Evidentment aquest article era quan el va comprar i quan tot just acaba de fer el salt a Android. O sigui, suposo que ara n'hi ha bastants més. Mm -hmm. molt fort, molt fort bé, Déu-n'hi-do, déu, déu molt gràcies que té Instagram tot sigui dit, o sigui, no només la pijada de, de fer la foto és, és que és la foto i té el tema de la geolocalització si tu fas la foto, la pots etiquetar per després segmentar, no? així com el tuites, tu dius, no, jo busco fotos de gossos o de gats o el que sigui, no? Mm -hmm. crec, eh? Tampoc ho tinc gaire entès i el que té és que te la, la geolocalitza diu on ets sí, molt, molt segur tot plegat també Muy seguro todo plegado. Claro, dios, eh, estoy en... Eh, y aquí, ah, acá, haz la foto. Y, y arriba el de torno y oh, mira, vamos a entrar en su casa. Sí, sí. O cariño no es lo que parece. Cariño no es lo que parece. Es que la casa está buida. Sí, sí, sí. En fin. Uh, no, pero la gracia de eso es que es un terreny que el ahora está uh, apostando muy fuerte en Facebook, que es el tema de la geolocalización. Está haciendo uh, campañas contra Foursquare, o si no en contra, pero sí... Si, per treure-li terreny a 4Square uh -huh. per convertir-se en, en un espai de, de, de que la gent faci, faci check-ins, que s'anomenen. Ara sí que estem parlant de ciència-ficció, eh? jo crec que ara hi ha alguns, alguns oients que estan en plan què és això? Jo, jo és... m'he perdut en 4Square què és exactament? 4Square és un lloc que tu vas pel món i dius, ara estàs a, a la Sagrada Família i fas check-in i uh -huh. publiques a 4Square a, a la xarxa de 4Square, dius ara estic a la Sagrada Família i també ho pots publicar a Twitter i a Facebook i Vogue Obi, quan tercin que quan apareix allà. I am at, no sé on. Sí, sí, sí. Ara estic al festival de no sé què amb 300 persones més. Ara estic a nocions, sigui, simplement, en lloc de tu anar anar escrivint escrivin on onet i tot això, i automàticament tu datees. un botó i sí. audiu, ja onet, mm -hmm. està, està etiquetat, està donat d'alta aquell espai. Sí, sí, sí. Um, o sig, a mesura que tu vas fent d'això vas aconseguir, no? Doncs, uh, tens el el el premi, el més cinèfil, per dir-ho, el més festero o el més culte, perquè has nata tots els museus o coses d'aquestes. Però uh -huh. també et pots convertir en, n'hi diuen l'alcalde, el mellors, no? L'alcalde d'aquest espai. O sigui, com que és la persona que ve més vegades al dia aquest espai, doncs ets, ets l'amo d'aquest lloc, per dir-ho manera. Uh -huh. I és una mica com de joc social. Això ah, el que permet això a una, a una gent com Facebook o coses d'aquestes, o Fortsquare, és donar-hi, ficar-hi propaganda, Clar. evidentment. Clar, clar, clar. tu ets allà, doncs tens la marca d'aquest lloc uh, Això li interessa a Facebook perquè la gent, doncs, bueno, vendre productes tota aquella publicitat que és segmentada a la teva dreta, doncs que apareixi molt més vinculada al que tu estàs fent i tot això. Com ho aconsegueixes això? D'una banda, amb el Google Places que ja va crear i ara també a través de les fotos aquestes d'Instagram Tot el que la gent uh, geolocalitza a Instagram és de Facebook Per tant, això és un pilot d'informació que té Facebook per vendre coses I tant, i tant, i tant una jugada, ja dic, mestre, però clar, si tu tens mil milions de dòlars pots fer aquestes compres, és plan, ah, tira p'alante. No. Uh -huh. no, dintre de poc, en el nostre programa també hi haurà Instagram. Hi haurà propaganda al costat del programa, a la web, i, i tot, tot serà a partir d'aquí dintre. És que la setmana passada vam rebre una oferta de Mark Zuckerberg per comprar a Ràdio Metropol, però hem declinar-la. <ríe> Bàsic que no. Que no v -v -vam, va. dir, vam dir, oi, no, Marc, això, ara no, ara no, no, no me va bien, ara no me va bien esperando que suban les acciones. Sí, sí, sí. Mil millones solo, no, hombre, no. Hambre, no. no. En fi. La tecnologia, dèiem també al principi del programa que jugam a les passades, una d'elles ens remet a una portada d'un diari esportiu d'ahir mateix, d'ahir dimarts. Uh, sí, perquè uh, bueno, entre dilluns i dimarts, no, no sé com va sortir. Dimarts, dimarts. Però és molt bo perquè la portada de l'esport, suposo que pues, tu m'ho heu vist, però clar, en el moment que d'allò Twitter va... va... va empugir. Amb una etiqueta que deia la mamada de Xavi. No, mamada de Xavi. Uh -huh. perquè feia, o sigui, hi havia una imatge entre, sembla que era Puyol, que saltant, sí. i, donar, i en la perspectiva que estava feta la foto, la foto del diari Esport d'aquell dia, uh -huh. el dia de la, de, de, la, de la partit del Barça, sí. eh, semblava doncs, que la cara de Xavi estigués molt a prop de, de, dels paquets de pues, Puyol. Sí, a prop, i a més hi havia cegues fàbregues darrere com animant. És una, <ríe> una imatge molt estranya, sí, sí. Era molt estranya, que, que a més n'hi havia una gairebé igual, que es veia, o sigui... De, amb un gir de cambra i es veia que evidentment estava bastant més lluny, no? Sí, sí, sí. Però va ser molt divertit i tothom parlava, no? I tothom la mama de, de Xavi i després vam buscar altres fotos amb equívocs, i era molt divertit, m'agrada. Realment Una el... vegada vaig seguir el Twitter, per veure què passava amb el Barça aquell dia. Veus, aquest dia va interessar, eh? Molt bé. Molt bé, molt bé. <ríe> sí, ah. quan són tonteries d'aquestes, sí. Uh, clar, li va donar un nou, nou color. Jo, normalment quan sento Barça, Barça, aquesta i no sé què, o, i no sé què, o de març, ho dic, vale, adeu, merci, gràcies. Sí, sí, m'ha interessat sí. molt el partit de... Ahir estaries davant de la tele, no tu? home, vaig a Tumblr i desapareixo del món I perquè de clar, pots anar, no, no pots estar ni a Twitter ni a Facebook és molt trist això no, no, clar, clar. i Twitter encara perquè el tinc bastant segmentat i quan em canso doncs eh, busco vies alternatives de, de, de flux d'informació però uh -huh. Facebook és molt pesat o Si sigui, doncs, uh -huh. o sigui, la gent que, que canta els vols a Facebook és el pitjor que hi ha gràcies no, ja dic. <ríe> el cas és que Esport va d'emetre un comunicat de, de, de correcció perquè en principi aquesta és la pàgina que van van publicar el dilluns a la matinada dient, us dejamos la portada para mañana. I la gent va dir, muy bien, hola y tú. I ara el dilluns, llavors... ja quan de l'ao. Sí, sí, llavors van dir, eh, senyors, eh, paren les rotatives. Van parar, van agafar i van, van canviar la fotografia. Al cap i a la fil que van fer va ser substituir una fotografia. La fotografia és d'un fotògraf de, de l'agència Reuters. I justament van posar aquesta aquesta fotografia perquè Puyol feia un salve tan espectacular. Què passa? Que el salt era espectacular però la cara de Xavi ho era més, no? La gent nos fixava en el sal. Llavors van dir, eh, potser sí que hem, hem de corregir, posar una foto menys menys de nyina, no? per, per l'equip i al final la foto que va sortir en publicada en portades aquesta. És la okay. la que es veu ja en situació de, de festejo, però festejo normal. A ja més vall, ja. No, exacte, no en no el modo tailandès. I, I és que de més, ara ja no sé si ja, ja no sé si és un trucatge, però estic accedint a la, a la web. Pot ser que hi hagués a baix de l'esquerra un anunci de sí. Sexos Vida? Sí, Sexos Vida, sí, sí. Sí, senyor. A més, la, la foto... O, web, que... o hi ha l'esport també? No, la... Perdona? L'esport? O sigui, amb paper? Sí, sí, a l'esport hi és, és o un anunci en portada que venen als diaris esportius, hi ha molts que porten aquest, aquest anunci. <ríe> hi una cosa que estiu en diaris i porten publicitat, Sergi, no? Sí, exacte, és una no, cosa antiga. L'esport ve aquest anunci de Sexos Vida <ríe> i just a sobre el Puyol i en Xavi, no? Exacte, sí, sí, sí. Oh, tot molt explícit Gràcies, sí, sí. Molt... sí, sí, és preciós sensacional sí, sí. en fi, doncs eh, molt bé, Sergi, en principi per avui tot ja està, no? Vull dir, ja s'ha acabat el teu sí, desafí jo dir amb això, si voleu amb sí, sí. tot això, sí, sí, no sé intentarem penjar en el... si hi ha una altra cosa, si tinc un minut un... ah, sí, home, endavant un altre, un altre uh, uh, error, i va, va sortir una aplicació que es deia Girona IN, uh -huh. uh, no, es va crear a partir evident, de, les... no sé, de Girona, no sé exactament qui l'ha comprat ni qui l'ha dissenyat, però la qüestió és que va sortir, uh, era, un, era una mena com, també d'espai de, de, on tu veies tota la, la, la ciutat de Girona, tot el que hi havia, tu anaves per allà, anaven dient, hoita, ara ets de no sé on, fes una mena de check-in, no? era com un lloc virtual de Girona. Mira, sí que es pot moure l'SD, eh, l'Instagram. Sí, perfecte, escolta, doncs, en breu ho faré. Adeu, eh? Vinga, adeu. No, no, bueno, és igual, eh? la qüestió és que la, la Girona Inn aquest, eh, tothom es va queixar molt ràpidament de que el, el, les localitzacions no estaven bé, deia que eres en un lloc i eres en un altre, no no podien fer les coses, i eh, primer van dir que no, que estava bé la cosa, i al cap d'una estona ja van sortir d'allà, o sigui, van, van desinstal·lar, o sigui, van treure l'app, de, de, de Google Play perquè no es pogués descarregar. Molt bé, no? Molt intel·ligents. Un, un error bastant... Molt ben provat, molt bé, sí, sí. I sí, aquí dius, no, no, hem tret això que és brutal, ja veureu ara allò, Girona, el palmell de la mà, no? És el que es diu. No, ja no. Ja no. Està molt bé. Està molt bé. Tornarà a sortir una versió aviat eh, una mica arreglada. esperem no? Perquè si no... Això és, és el que tenim. Molta inversió caiguda en, en sac o roto, que es diu. Sí, sí, sí. déu nhi Sí, sí. molt bé Sergi doncs no, um, far... eh. mana? és una el que tenim no està molt bé està molt bé molt... Ens, hem, ens hem explicat molt bé qui no sàpiga encara què és Instagram no sé que, que tiri enrere la cinta un altre cop eh, el casset no, no, no, no. i que ho tornis a escoltar well, el Sergi ens ho ha explicat molt bé ara tothom sap que és Instagram tothom sap que és Facebook també tothom sap que és en Marc Zuckerberg ja és a aquestes alçades també I, i en fi qui vulgui recuper la, la, recuperar la portada de l'esport crec que intentarem penjar-la a la web del programa molt bé no, d'acord molt bé, Sergi, doncs eh, recordem-ho és eh, radimetropolfm.tk Tothom qui vulgui tornar a veure a escoltar el programa i veure les coses, les tonteries que parlem amb el Sergi, habitualment Ara trec una foto a Molt bé, clar que sí allà. Molt bé, Sergi, doncs ens veiem dimecres que ve Molt bé. Apa, doncs, que vagi bé Adéu, Adéu. Fins aquí al Ràdio Metropol d'aquesta setmana que us Sergi Calla i Albert Segura amb un ull posat al partit d'aquesta nit entre el Madrid i el Bayern, el Bernabéu per saber quin dels dos equips acompanyarà el Barça a la final de la Champions de Múnich. Rebeu una cordial salutació de tot l'equip i com ja hem dit, si ens voleu escoltar ho podeu fer a ràdio-metropolfm.tk que tingueu una molt bona nit. Els genoms de Navarone, despatxa Chiara Chiara, Pito Corleone. Ell dóna sa vida i no la regala, però ets sa llei ancestral de Sicília, l'olent i l'obor. Ells se dibuixaven sa ruta Zona tosta i difícil. O mostres se feien preguntes. Això direu. Serrant una post. Se feia sa casa. S'encerell tot sol. Tonells coliseus, tesodotes. Gent subordinant als planetes. A mostres se feien preguntes, com traïons de plafants. Aigua molls a terres lopones, planals tiralínies i lopes, cuidesats a fleixos de bombes. Això era un... Levant una post, se feia sa casa de fusta de nord. Font de gent a dins l'abadia, un vaixell container de guerra, ja comença a fer-se de dia, com preguns de llar. S'horitzó de nit va salida, i la mà una fulla de plata, que se feia grossa i petita, que container de guerra. Ja comença a fer-se de guia, retomben a les costes els tenons de Navarone, despatxa Chiara Chiara i toca Orleone. Ell dóna sa vida i no la regala, però ets sa llei ancestral de Sicília. Visita'ns a Radio Metropol FM.cat